ירמיהו, פרק מ"ו אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא על הגויים. למצרים, על חיל פרעה נחום מלך מצרים, אשר היה על נהר פרת בחרקמיש, אשר היכה נבוכד רצר מלך בבל בשנת הרביעית ליהויקים בן יושיהו מלך יהודה. עירכו מגן וצינה, הוגשו למלחמה.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 כנהרות יתגעשו מימיו. מצרים כיאור יעלה, וכנהרות יתגועשו מים. ויאמר, אעלה, אכסה ארץ, אוביד העיר ויושבי בה. עלו הסוסים והתהוללו הרכב, ויצאו הגיבורים. כוש ופוט תופסי מגן, ולודים תופסי דורכי קשת. והיום ההוא לאדוני אלוהים צבאות, יום נקמה להינקם ממצריו. ואכלה חרב ושבעה, ורבתה מדמם, כי זבח לאדוני אלוהים צבאות בארץ צפון, אל נהר פרת. עלי גלעד וקחי צורי, בטולת בת מצרים. לשב הרבית רפואות, תעלה אין לך. שמעו גויים קלונך, וצבחתך מלאה הארץ, כי גיבור בגיבור כשלו, יחדיו נפלו שניהם. הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא, לבוא נבוא חדרצר מלך בבל, להכות את ארץ מצרים. הגידו במצרים, והשמיעו במגדול, והשמיעו בנוף ובתחפנכס, אמרו, התייצב והכן לך, כי אכלה חרב סביבך, מדוע נסחף אבירך, לא עמד כי אדוני הדפו.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 כי נוף לשמת יהיה, ונצתה מאין יושב. עגלה יפפיה מצרים, קרץ מצפון באהבה. בא. גם שכיריה וקרבה כעגלי מרבק, כי גם הם ההפנו נסו יחדיו, לא עמדו. כי יום אידם בא עליהם, עת פקודתם. קלה כנחש ילך, כי בחיל ילכו, ובקרדומות באו לה ככוטבי עצים.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 וביד נבוכד רצר מלך בבל, וביד עבדיו. ואחריכן, תשכון כימי קדם, נאום אדוני. ועתה, אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל. כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארת שבים, ושב יעקב, ושקט ושענן, ואין מחריד. עתה, אל תירא עבדי יעקב. נאום אדוני, כי איתך אני, כי אעשיך לה בכל הגויים אשר הדחתיך שמה, ואותך לא אעשיך לה, והסרטיך למשפט, ונקה לא אנקקה.